Озвучено Книжкова Хмаринка. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 24.1 Прибуття Горобців Тед не поїхав через шлагбаум. Старк дав команду ліс їхати саме там, щоб зекономило їм півгодини дороги. А тому мав минути або Льюістон Обурн, або Оксфорд. Люїстон Обурн або Л.О. Як його частіше іменували місцеві жителі, був куди більшим містом, ніж Оксфорд. Але поліцейські управління та казарми знаходилися саме в Оксфорді. Тед обрав ЛО. Він стояв біля світлофора і весь час поглядав на дзеркало заднього огляду, шукаючи поліцейські автомобілі. У цей час його знову захопила думка, що з'явилася ще під час розмови з Роулі біля автомобільного звалища. Цього разу вона не була такою лоскочучою, а швидше нагадувала удар відкритою долонею. «Я знаю, я хазяїн, я посередник». «Ми пов'язані тут із магією», – подумав Тед. «А будь-який маг, який вартує свого звання, має свою чарівну паличку. Всі це знають, на щастя, і я знаю, де можна знайти цей потрібний предмет, де фактично його продають дюжинами». Найближчий магазин канцприладдя був на Коурт-стріт. І Тед звернув у тому напрямку. Він був впевнений, що в його літньому будинку в Касл Року були олівці Берл Блэк Б'юті, і так само впевнений, що Старк привіз із собою власні олівці. Але Тед не хотів ними користуватися. Йому потрібні були олівці, яких Старк ніколи не торкався, чи це в той час, коли він існував як частина Теда або як окреме тіло. Тед знайшов паркувальну стоянку в півкварталі від магазину. Заглушив мотору Фольксвагена, який дуже повільно і неохоче заспокоївся зі свистом і загрозливим шипінням, і вийшов з машини. Було приємно освіжитись від запаху тютюнової трубки, роулі на відкритому повітрі. Тед купив у магазині коробку шуканих чорних олівців. Торговець люб'язно дозволив Теду заточити кілька олівців, закріпленою в нього на стіні точилкою. Тед так і зробив, відточивши шість олівців. Їх він поклав у нагрудну кишеню, вирівнявши по торцях. Загострені голівки стирчали як боєголовки невеликих, але дуже потужних снарядів. «Швидко і незрозуміло», – подумав Тед, – «можна розпочинати гулянку». Він повернувся до машини Роулі, забрався в неї і просто сів там на хвилинку, співаючи напівголосно Джон Уеслі Хардінг. Згадав майже всі слова цієї пісні. Було просто дивно, що тільки не зробить людська свідомість під примусом. Це може бути дуже-дуже небезпечним, подумав Тед. Він вирішив, що йому не варто турбуватися про себе самого. Адже це він, зрештою, запустив у цей світ Джорджа Старка. А тому, звичайно, це не зовсім справедливо. Тед не міг думати, що створив Старка з якимись диявольськими намірами. Він не міг ставити себе в один ряд з сумнозвісними лікарями, як пані Джекіли Франкінштейн, навіть незважаючи на те, що могло статися з його дружиною та дітьми. Адже він не брався за роботу над серією романів, щоб заробити купу грошей. І вже, звичайно, не для того, щоб створити жахливе чудовисько. Він лише намагався знайти свій шлях через блокаду, споруджену на його літературній ниві. Адже він тільки намагався знайти спосіб написати ще одну гарну річ, оскільки це робило його щасливим. Натомість він викликав щось типу надприродного захворювання. Адже в світі і так існує безліч хвороб, які пристають до людей, які ніяк не заслужили їх. Такі веселі випадки, як церебральний параліч, дистрофія м'язів, епілепсія. Але якщо ви вже набули їх, то вам доводиться жити і страждати з ними. Як називалася та стара постановка на радіо? Назви це і вимагається, Але це може бути дуже небезпечним і для ліс і дітей. Наполягала його свідомість дуже обґрунтовано. Так, нейрохірургія також може бути небезпечною, але якщо у вас росте пухлина, які ще є шанси? Він дивитиметься уважно. Олівці, це добре. Він має бути тут просто задоволений їх вибором. Але якщо він відчує, що ти збираєшся з ними зробити або з'ясує про пташину в манку, якщо він здогадається про горобців, диявольщина, якщо він навіть вгадає, що тут є щось, що вимагає відгадки – тоді ти опинишся глибоко в лайні. Але це має спрацювати, шепотіла інша частина свідомості Теда. Чорт би тебе забрав, ти ж знаєш, що це може спрацювати. Так, він це знав. І тому, що десь у глибині своєї свідомості він був упевнений, що нічого іншого все одно немає, Тед направив «Фольксваген» до Касл-Року. П'ятнадцятьма хвилинами пізніше він виїхав за межі Обурна та їхав на захід у район Озер. Останні сорок миль шляху Старк завзято твердив про Сталевого Мешина, книгу, написанні якої мали співпрацювати він із Тедом. Він допоміг ліс з дітьми, завжди тримаючи одну руку вільною, і біля пристебнутого до пояса револьвера, щоб у неї не виникало жодних сумнівів, поки вона відкривала літній будинок і впускала їх. Вона сподівалася, що хтось їх помітить з машин, що стоять на, бодай, деяких доріжках у бік Лейк-Лейн. Або що вона зможе почути голоси чи звуки пили, але чулися тільки присипляючі гудіння комах і потужний гуркіт мотора торнадо. Здавалося, що цього сучого сина справді супроводжував диявольський успіх. Весь час, поки вони розвантажувалися і вносили речі в будинок, Старк продовжував говорити. Він не зробив навіть перерви в цьому, витягнувши бритву для того, щоб перерізати підводки до телефонних розеток, Знеструмивши всі, крім однієї. А про книгу все звучало дуже добре. Це була справді жахлива ідея. Книжка звучала просто зловісно. Вона звучала так, ніби має бути такою ж об'ємною, як шлях Мешина, а може бути навіть ще товстішою. «Мені треба йти у ванну», – сказала Ліс, закінчивши з багажем і перериваючи його на півслові. «Це добре», – сказав Старк лагідно, повертаючись, щоб подивитись на неї. Він зняв свої сонцезахисні окуляри, коли вони прибули, і тепер їй довелося відвернутися від нього. Це жахливе, зводячи з розуму обдерте обличчя, було надто великим випробуванням для ліс, щоб вона могла його витримати. «Я йду туди. Мені хотілося би побути однією, коли я проводжу себе в порядок. Хіба ж не можна?» «Це мене не хвилює так чи інакше», – сказав Старк із безтурботною бадьорістю. Цей настрій не залишав його з тих пір, як вони проїхали шлагбаум у Гейтс-Фоллс. Навколо Старка існувала та безпомилково вигадувана атмосфера людини, яка твердо тепер знає, що його справи ладні. «Але це має значення для мене», – сказала Лістоном, ніби вона розмовляє з особливо тупою дитиною. Вона відчувала, що її пальці впиваються цими нігтями в його витріщені очі, і вони вилітають з цих блискучих очних ямок. І коли вона ризикнула глянути все-таки на нього і побачила його глузливе обличчя, вона вже зрозуміла, що він знає, що вона відчуває і про що думає. «Я просто постою у дверях», – сказав він з повною смиренністю, «Я буду добрим хлопчиком, я не підглядатиму». Діти почали все інтенсивніше повзати по всій вітальні. Вони були бадьорі, галасливі та сповнені творчих задумів. Здавалося їм радісно опинитися тут, де вони раніше були лише одного разу, у довгий зимовий вікенд, Їх не можна залишати самих, зауважила Ліс. Ванна кімната відокремлена від спальні. Якщо вони повзуть кудись, то можуть потрапити в халепу. «Не турбуйся, Бет!» – сказав Старк і взяв без особливих зусиль по одному близнюку на кожну руку. Вона ще вранці була абсолютно впевнена, що якби хтось, крім неї самої і Теда, спробував це зробити з дітьми, і просто захлинулися від крику і плачу. Але коли Старк зробив це, Уенді та Вільям радісно захихикали, ніби з ними сталася найкумедніша штука під сонцем. «Я віднесу їх до спальні і нагляну за ними замість тебе». Він повернувся і додав з миттєвою холодністю. «Я піклуватимуся про них також». Я не бажаю завдавати їм будь-якої шкоди, Бет. Я їх люблю. Якщо з ними щось трапиться, то це буде не моя вина». Вона увійшла у ванну, а він залишився у дверях спиною до неї, як він і обіцяв, стежачи за близнюками. Коли вона зняла сорочку і спустила трусики, Ліс сподівалася, що Старк буде людиною слова. Вона, звичайно, не помре, якщо він обернеться і побачить її над унітазом, але якщо він побачить ножиці, заховані в її білизні, вона може вирушити на той світ. І, як завжди, коли вона поспішала, її сечовий міхур не дуже їй підкорявся. «Давай же, давай!» – думала вона зі страхом і нетерпінням. «Що за справи? Ти ж не хочеш збирати ще більше глядачів?» «Нарешті!» Але коли вони спробували вийти з сараю, – говорив Старк Мешин, – підпалив той бензин, який вони пролили вночі, адже чудово! Це прямо як фільм Бет. Ті дупи, які знімають фільми, люблять пожежі. Вона загорнула ножиці в туалетний папір і дуже ретельно та обережно натягла трусики. Вона не зводила очей зі спини Старка, молячись, щоб той не обернувся. Він цього не зробив. Він був дуже захоплений своєю ж власною розповіддю. Вестерман і Джек Ренглі кинулися назад, сподіваючись прорватися на машині через вогонь, але Елінгтон заметушився і. Він раптом обірвав себе. Його голова нахилилася убік, Потім він повернувся до неї саме тоді, коли вона розправляла сорочку. «Он», – коротко сказав він, – і вся добродушність зникла з його голосу. «Забирайся звідси всю ж секунду». «Що?» Він схопив її за руку з грубою силою і потяг до спальні. Він пройшов у ванну та відкрив аптечку. «До нас хтось приєднується, і ще зарано для тебе. Я не мотор автомобіля, коротко пояснив Старк. Потужний мотор, можливо, поліцейський перехоплювач. Чуєш його? Старк зачинив аптечку і відкрив ящик праворуч від умивальника. Він знайшов рулон клейкого пластеру та відкрутив велику стрічку. Ліз нічого не чула, про що й сказала. Окей, відповів Старк, я можу слухати за нас двох. Руки назад. Що ти збираєш? Стулипельку. «І простягни руки за спину». Вона підкорилася, і її кисті були негайно перев'язані міцно. Старк виробляв стрічкою вісімку вперед і назад, уперед і назад. «Мотор заглушили», – сказав Старк. «Можливо, за чверть милі вгору дорогою хтось намагається хитрувати». Їй подумалося, що вона могла почути мотор в останню мить, але це було лише припущення. Вона сама вирішила, що навряд чи щось почула, якби не прислухалася до всього з максимальною напругою. Господи, до чого гострий у нього слух? «Хочу перерізати стрічку», – сказав старко, – «вибач за секундне занепокоєння, тет, Занадто мало часу для вічливості». І перш ніж вона навіть зрозуміла, що він робить, він уже запустив руку спереду під її сорочку, і через якийсь момент він уже витяг ножиці. Він навіть не подряпав її шкіру їхніми кінчиками. Він подивився їй у вічі перед тим, як обійти її ззаду і перерізати стрічку. Він знову виглядав веселим. «Ти помітив їх, – сказала вона мляво. – Ти, зрештою, помітив горбок. Ножиці? – засміявся Старк. – Я побачив їх, а не горбок. Я побачив їх у твоїх очах, Любабет. Я побачив їх у Ладлоу. Я знав, що вони в тебе з тієї ж хвилини, коли ти спускалася сходами». Він опустився перед нею на коліна, Зі стрічкою, різко і зловісно, як залицяльник, що пропонує одружитися. Потім ще раз глянув на ліс. «Не намагайся думати, як би лягнути мене, Бет. Я не знаю, напевно, але думаю, що там прибув коп. і Я не маю часу перепихатися з тобою, якби мені цього не хотілося, тому постоїш тут». «Діти, я зачиню двері», – відповів Старк. «Вони не такі високі на зріз, щоб навіть вставши на ноги дотягнутися до ручок замків». Вони можуть з'їсти кілька кошенят, що пиляться під ліжком, але це, я думаю, буде найгірше, що їм може загрожувати. Я повернуся дуже скоро. Зараз стрічка описувала вісімки навколо її кісточок. Він обрізав надлишки і випростався. — Ти добре поводитимешся, Бет, — сказав Старкне, — втрать своїх щасливих думок. Інакше я примушу тебе заплатити за це. Але спершу ти спостерігатимеш, як за це розплачуються вони. Потім він зачинив двері у ванну та спальню і пішов. Він пішов зі швидкістю гарного мага, що виконує улюблений трюк. Вона подумала про револьвер, що зберігається в сараї для інструментів. Там же мали бути і кулі, вона була майже впевнена у цьому. Півкоробки на верхній полиці. Ліс почала крутити свої кулаки вперед і назад. Старк затягнув стрічку дуже туго. І вона деякий час була невпевнена, чи вдасться їй хоча б послабити пута, не кажучи вже про те, щоб звільнитися від них. Нарешті вона відчула, що стрічка трохи послабшала, і з подвоєною енергією почала обертати кулаки все швидше і майже задихаючись. Вільям підповз до неї, торкнувся руками ніг матері і запитливо глянув на неї. «Все йде чудово», – сказала Ліс, посміхаючись до нього. У Вілу відповідь теж усміхнувся і поповз геть у пошуках сестри. Ліс відкинула пасмо волосся, що звисали їй на очі різким рухом піднятої голови і знову почала обертати кулаки назад і вперед, назад і вперед. Скільки міг бачити Алан Пенкборн, Лейк Лейн була абсолютно пустельна. Принаймні до того кордону, якого він зважився досягти. То була шоста під'їзна доріжка від дорожньої магістралі. Він думав, що ще міг би безпечно проїхати трохи вперед. У будинку Бомонта ніяк не можна було почути шум мотора патрульної машини на такій відстані, та ще маючи між собою два пагорби, але все ж таки краща обережність. Він поїхав униз до А-образного котеджу родини Вільямсів, які приїжджали сюди на літо з Лінна, штат Масачусетс, і зупинився на маленькому майданчику з насипного гравію під старою сосною. Алан заглушив двигун і вийшов із машини. Він озирнувся і побачив гробців. Вони сиділи на даху будинку Вільямсів. Вони також сиділи на високих деревах, що оточували будинок. Вони всіяли нижчі скелі біля берега озера. Вони також кищили в сухому доці Вільямсів, майже повністю закривши дерев'яний корпус яхти. Скрізь були сотні та сотні цих гробців і всі вони мовчали, тільки дивлячись на нього маленькими чорними очима. «Ісус Христос!» – прошепотів шериф. Були ще цвіркуни, що тріщали свої трелії у високій траві, що підійшла майже до фундаменту будинку Вільямсів, і спокійна гладь озера навпроти дока, і літак, що летить на захід до Ньюгемшира. А в іншому все було тихо і безлюдно. Не чулося навіть віддаленого галасу моторного човна на озері. «Тільки ці птахи! Усі ці птахи!» Алан відчув глибоке почуття тривоги, що повзе десь по всьому його скелету. Він бачив горобців, що збиралися в зграйки на весні і восени. Іноді їх налічувалося там до ста або навіть двохсот птахів разом. Але шерифові ніколи за все його життя не доводилося стикатися з чимось схожим на це. «Вони прилетіли заради Теда, чи старка?» Він знову подивився на свій радіомікрофон, думаючи, чи не варто йому все ж таки зробити виклик. Все це було надто дико і надто незрозуміло. Що якщо вони всі одразу відлетять? Якщо він тут, і він настільки проникливий, як каже Тед, він почує це, звичайно. Він це дуже добре почує одразу. Алан почав рух. Горобці не ворухнулися. Але нова зграя з'явилася і осіла на деревах. Вони його оточували тепер всюди, дивлячись на нього строгими очима, наче жорстокі присяжні дивляться на вбивцю на лаві підсудних. Їх не було лише позаду дороги. Дерева, що оздоблювали Лейк Лейн, були чисті від горобців. Алан вирішив іти назад цим шляхом. Гнітюча думка, спочатку зовсім неясна і важко розрізнювана, спала йому на думку що це рішення, можливо, найбільша помилка за всю його професійну поліцейську діяльність. «Я тільки хочу розвідати місцевість», – подумав Пенкборн. «Якщо птахи не літають, а вони, здається, і не збираються цього робити, зі мною все має бути окей. Я можу піднятися цією доріжкою, перетнути лейн і пройти лісом до будинку Бомонта. Якщо торнадо там, я побачу його. Якщо я побачу машину, я можу побачити її». І якщо я це зможу зробити, принаймні буде ясно, з чим я зіткнувся. Я дізнаюся, хто це, те чи хтось ще. Також майнула і інша думка думка, яку Алан намагався не обмірковувати, бо це може злякати успіх. Якщо він справді побачить господаря чорного торнадо, він, можливо, зможе точно прицілитися. У нього може з'явитися можливість прикінчити цього виродка прямо там, на місці. Якби це справді сталося, йому міцно дісталося б від поліцейського управління штату за невиконання ясних наказів, але лиси діти були б врятовані, а зараз це було головним, що його турбувало найбільше. Ще більше горобців безшумно приземлилося з неба. Вони засіяли асфальт підїзної доріжки Вільямсів. Один з горобців сидів менш ніж за п'ять футів від черевиків Алана. Він зробив рух, замахуючись, щоб відігнати Горобця, і одразу пожалкував про це, майже чекаючи, що слідом за цим Горобцем злетить у небо вся ця жахлива маса птахів. Горобець трохи відскочив. Це було все. Інший Горобець сів на плече Алана. Він важко міг повірити своїм очам, але Горобець сидів саме там. Алан махнув на нього рукою, і Горобець пересів на неї. Його дзьо проскрився, ніби горобець збирався клюнути шерифа в долоню, а потім це припинилося. Серцем, що важко б'ється, Алан опустив руку. Птах злетів, змахнувши разок крильцями, і приземлився на доріжку до своїх колег. Вона стежила за Аланом яскравими байдужими очима. Алан ковтнув повітря. У його горлі почулося клацання. «Що ж ви таке?» Горобці тільки дивилися на нього, і тепер усі дерева, сосни та клени на цьому боці Касл Lake, були сповнені птахами. Він чув, денеде потріскування старих гілочок під їхньою сумарною вагою. Їхні кісточки порожні, подумав шериф. Вони ж майже нічого не важать. Скільки ж їх мало налетіти сюди, щоб викликати тріск гілок? Він не знав і не хотів знати. Алан розстебнув кобуру свого револьвера 38-го калібру, і попрямував назад крутим схилом доріжки до будинку Вільямсів, геть від горобців. Коли він досяг Лейк Лейн, яка була тільки брудним путівцем, що заріз смужками трави між автомобільною колією, обличчя шерифа було залите потом, а сорочка щільно прилипла до його спини. Він озирнувся. Він міг бачити горобців на всьому своєму шляху. Зараз вони сиділи на даху його патрульної машини – Закривши собою майже весь корпус, капот і крила машини, закривши собою майже весь корпус, капот і крила машини, але ніде поряд з ним не було жодного горобця. Все це виглядає, подумав Алан, ніби вони не хочуть підпускати мене надто близько, принаймні не зараз, немов тут їхні театральні підмостки. Шериф подивився вздовж обох доріжок лейн на те місце, де він сподівався знайти укриття в чагарниках Сумаха? Ніде не видно ані душі, тільки горобці, і всі вони повернулися на той схил, де стояв котеч Вільямсів. Жодних звуків, крім цвіркунів і пари москітів, що кружляють навколо його обличчя. Добре. Алан перебіг через дорогу, немов солдат, на ворожій території. Голова низько між піднятими плечима перестрибнув велику яму і зник у лісі. Опинившись під прикриттям, він збирався дійти до будинку Бомонта якнайшвидше і безшумніше. Східна частина озера Касл лежала біля підніжжя довгого та порожнього пагорба. Лейк Лейн була посередині цього схилу, і більшість будинків були настільки віддалені звідси, що Алан міг бачити тільки верхівки їхніх дахів зі своєї позиції, приблизно на 20 ярдів вище за дорогу на пагорбі. У деяких випадках будинки взагалі були невидні. Але він міг бачити дорогу і під'їзні доріжки, що відходять від неї, і поки він не зіб'ється з рахунку, все буде окей. Коли він дістався п'ятого відвідного повороту після під'їзної доріжки Вільямсів, Шериф зупинився. Він подивився назад, щоб перевірити, чи супроводжують його горобці. Ідея була дивною, але ніяк не залишала його. Він не помітив навіть їхніх ознак тут, і йому раптом спало на думку, чи не привиділася його збудженій свідомості вся ця чортівня з птахами. «Забудь про це», – подумав він. ти не уявив це, вони були тут, і вони досі тут». Він глянув на доріжку до будинку бомонтів, але нічого не побачив зі свого місця. Він почав спускатись, повільно, безшумно рухаючись. Він діяв настільки тихо, що був готовий сам себе привітати з таким досягненням. Але в цей момент Джордж Старк приставив револьвер до лівого вуха шерифа і сказав, «Якщо ти сіпнешся, старий, основна частина твоїх мізків виявиться у тебе на правому плечі». Алан повернув голову дуже повільно, дуже повільно.